bu mum Mədinədən Susi olmuşdur. 13 ayet bu başlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost tutun. Onlar, kafirlər sizə gələn haqqı, Qur'anı, Mühəmməd əleyhissəlamı inkar etdikləri halda, siz onlarla dostuq edirsiniz, mehribanlığı göstərirsiniz. Siz Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün, Onlar Peyğəmbəri və sizi Məkkədən çıxardırdılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim rizamı qazanmaq uğrunda cihada çıxmısıqsa, Mənim düşmənlərimi dost tutmayın. Siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz, Dostluq üzündən onlara sir verirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi, Bütün gizli və aşkar əməllərinizi bilirəm. Sizdən kim bir daha bunu etsə, düşmənlərlə dostuq edib olaraq sir versə, o şübhəsiz ki, haq yoldan azmışdır. Əgər olar, müşriklər sizi ələ keçirsələr, sizə qələbə çalsalar, sizə düşmən olar, sizə pisli ilə əl və dil uzadar, sizin kafir olmanızı istəyərlər. Nə xatirinə, Allaha da Peyğəmbərinə xəyanət etdiyiniz Məkkədəki qohu məğrabanız, nə də oğul uşağınız sizə bir fayda verəcəkdir. Allah qiyamət günü sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görəndir. İbrahim və onunla birlikdə olanlar, möminlər sizin üçün gözəl örnəkdir. O zaman onlar öz qövmünə belə demişdilər. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə, bütlərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizi, dininizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. Ancaq İbrahimin öz ətasına, mən öz Rəbbimləm, Mütləq sənin bağışlanmağını diləyəcəyəm. Mən heç vəçilə səni Allahdan, Allahın əzabından qurtara bilmərəm. Mənim bacardığım yalnız budur deməsi istisnadır. Onlar həmçinin belə demişdilər, Ey Rəbbimiz, biz ancaq sənə təvəkkül etdik. Tövbə edib ancaq sənə tərəf qayıtdık. Axır dönüşdə ancaq sənin hüzurunadır. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlərin əlinə salma, onları bizim üstümüzdə hakim etmə, bizi bağışda. Ey Rəbbimiz, həqiqətən Sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. Ey müminlər, and olsun ki, onlar sizin üçün Allaha və ahirət gününə ümid bəsiyənlər üçün gözəl örnəkdir. Kim kafirlərlə dostluq edib, Allahın buyurduğundan üz döndərsə, bunun zərəri ancaq onun özünü olar. Allah heç nəyə möhtaj deyildir. O tərifə şükrə layib. Ey möminlər! Ola bilsin ki, Allah sizinlə düşmənçilik etdiyiniz kimsələr Məkkə müşrikləri arasında onları İslam dininə gətirməklə dostluq, məhəbbət yaratsın. Allah hər şəyə qadirdir. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər. Allah sizi ancaq sizinlə din yolunda vuruşan, sizi yurdunuzdan çıxardan Və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə Dostluq etmənizi qadağan edər Onlarla dostluq edənlər Əsil zalimlərdir Ey iman gətirənlər Mömin qadınlar sizin yanınıza Mühacir kimi gəldiyiləri zaman Onları imtihana çəkin Allah onların imanını çox gözəl bilir Onları yoxlayıb bilmək sizə lazımdır Əgər bunların Bu qadınların həqiqi mömin olduqlarını bilsəniz, artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın. Nə bunlar, bu qadınlar onlara kafirlərə, nə də onlar bulara halaldır. Onların kafirlərin həmin qadınlara xərclədiklərini, mehri özlərinə qaytarıb verin. Buların, bu qadınların mehrlərini özlərinə verdiyiniz təqdirdə Onlarla evlənməyinizdən sizə heç bir günah gəlməz Kafir qadınları öz kəbiriniz altında saxlamayın Həmin qadınlara verdiyiniz mehri Onların ərək etdiyi kafirlərdən istəyin Kafirlər də İslamı qəbul edib Möminlərlə evlənən qadınlara sərf etdikləri mehri Sizdən istəsinlər Allahın hökmü budur O sizin aranızda belə hökm edər Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Əgər zövcələrinizdən biri sizdən qaçıb, mehrini geri qaytarmadan kafirlərə qoşulsa, Və siz də onlarla vuruşaraq qənimət əldə etsəniz, Zövcələri kafirlərin yanına getmiş kimsələrə, Həmin qənimətdən, Onların bu övrətlərə sərf etdiyiləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan, Qorxun, ya Peyğəmbər, Mömin qadınlar Allaha heç bir şərik qoşmayacaqları, Oğurluq və zina etməyəcəkləri, Övladlarını öldürməyəcəkləri, Qız uşaqlarını diri-diri torpağa gömməyəcəkləri, Özgə kişilərdən olan uşaqlarını Yalandan ərdərinə isnad etməyəcəkləri Və heç bir yaxşı, Bəyənilən işdə sənin əleyhinə çıxmayacaqları barədə, Sənə beyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman, Oların beyətini qəbul et Və Allahdan onların bağışlanmasını dilək. Həqiqətən Allah bağışlayandır, Rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər, Allahın qəzəbinə düçar olmuş bir qövmlə dostluq etməyin. Kafirlər Qəbristan əhlindən, Ölülərin qiyamət günü diriləcəyindən ümidlərini üzdükləri kimi, Onlar da ahirətdən, ahirətdə Allahın mərhəmətindən ümidlərini üzmüşlər.